Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast századik adását halljatok, aminek egyrészt nincsen címe, másrészt pedig elértük három darab szám kell ahhoz, hogy le lehessen hogy hányat csináltunk már. Ez fantasztikus. Én, nekem egy picit ilyen lámpalázom is lett, hogy ez olyan jelentőségteljes dolog, hogy Extra teljesítményt kell nyújtani. Pedig ez nem. Nem, ezekben most, hogy különösen trógerek leszünk. Így van, igen, így van. meg kitalálhatunk még ilyen dátumokat, és hogyha elegendő van, akkor eloszlik a súly. És Tehát, ez nem... csak egy, egy adott számrendszerben olyan nagy dolog. <gül> igen, igen, igen. Itt Nézd, van, a, második, a vagy második évünk az a 104. adásra fog kezdődni leve. Ezt akartam. E, trükköztünk itt ott, nem? Volt, volt ilyen élő bejelentkezés, ami számot kapott, szóval nem teljesen ilyen egyszerű a helyzet. Bár mondjuk hagytunk is talán ki egy hetet. Szóval ennek jobban így utána kell nézni a, a világháló. Hát, hát, az hát, még rosszabb, mert akkor soha nem tudjuk meg mikor. amikor. elkezdtük ahhoz képest két évvel, később van a második születes. Hmm. Erről jut eszembe, jártam a Széchenyi könyvtárban munka okából kifolyólagosan, és nekik van ott mindenféle multimédia táruk, vhs sel meg, meg DVD-vel, mindennel tényleg és megkérdeztem, ha nekünk van műsorunk, akkor az be lehet oda küldeni, hogy köteles példánként megőrizzék, és annyit mondtak, hogy a dvd beviszem, akkor például az tök jó. Hmm. Úgyhogy jövő héten az a terve, hogy úgy szabadsága vagyunk, bekerülünk az olaszkába. Tök jó. kapunk valami iktatási számot is. Ki fog dobni a kereső majd ott a lenti keresőgépnél, meg minden? csak csak azért Körcsönöm. elmegyek, hogy ott keressek. Igen, igen, és még reklamálni is lehet, hogy a, a, a fejesnek a művésztet, azt nem találom a gépen. Tudna segíteni kiszatni hogy... <gül> Nagyon jó. Viszont itt vidámkodnunk, aztán megint, megint egy szomorú téma így az elejére. Azt nem beszéltük még a múlt héten, azóta halt meg ez a ilyen, hogy mondják korrekt módon? Ilyen Banks. És volt a BBC scotland egy ilyen órás interjú, ami akkor készült velem, amikor már tudta, hogy mi a pálya, és próbáltam megkeresni az interneten, sajnos a, ugye az IP-en, a BBC AIPL-en, majd nem fogom tudni innen a másik országból megnézni. Úgyhogy, valakinek sikerült hozzájutnia. én mondjuk a, a szokásos ilyen kalóz helyen is rákerestem mert hogy Banks, és azóta tudom, hogy rengeteg színésznő van Banks névvel, Banks, vagy ő nem Banks, nem, nem, nem a nem. Okay, én ezt keverem És nem. most mondjuk azt hogy a kezünkbe, a, kezünk a szívünket éve, hogy emléke örökkével marad akkor a, a Banks névnek. Így van. Oké, okay, volt a némacsend is, és akkor... Igen, az egy perc némacsendet lassan felvettük. Igen, igen, és akkor egy jó kis technikai téma jönnak, hogy el lehet vonatkoztatni ettől a szomorú dologtól. Igen, az én dobtam be a, a Sónot ezbe, hogy a, a nók az egy... Szenzációs újítással rukolt elő, innovával a könyvpiacon, mint olyanon. Rövid írásokat lehet náluk venni olcsón. Úgyhogy a Kindle single után lehet Nook Snaps-et is venni. Snaps? Snaps. Wow. Azt mondjuk jó, az jobb, jobb kimondani, mint a Kindle single Így van. Inkább snaps foglalkozok, mint single Abszolút. Megállapodott ember Na mindegy. nem menjünk ebbe bele. Oké. Okay mindesetre érdemes lesz azt széténzni, azért is, mert a a nuk, az aztán semmit nem ad el nekünk, úgyhogy úgy, ez egy vadászós történet. És nézted, hogy más content vagy ugyanazok a dolgok jelennek meg véletlenül, mint a Kindle-szingölöknél? Meg sem próbáltam. Arra azért várok egyébként, hogy mondjuk a, az odavízt, aki nekem régi kedvenc sapatom, ők akkor most ide is felrakják a, a kis cikkeiket de hát nem sok ilyen snaps van, és azok viszont úgy lehet, hogy nem ismétlődnek. Igen, meg amit így a screenshot látok ebben a cikkben, az mindigen érdektelen dolog, úgyhogy nem sajnálom, hogy nem jutunk hozzá, és nem is nézem meg a katalógust, hogy, hogy ne sajnáljam továbbra se. És akkor még, még van olyan dolog, ami nem jut el hozzánk a következő híred, is ilyesmi, nem? Az egy picit más. Ugye a héten illetve nem hívnak a végén valahogy tört ki a nagy amerikai mostani kémbotrány, aki eddig attól félt, hogy az amerikaiak lehallgatják, és emiatt egyrészt őt hülyének nézték, másrészt pedig gúnyolták a alufóliából hajtogatott csákóját. Az most egy kicsit kihúzhatja magát, az amerikai valóban lehallgatták őt. És, és, és elveszett valami e-mailed, ami, amit nem, nem találta, és nagyon kellene, akkor azt ki tudod kérni a NSZ-t Igen, a Library of Congress-nek és az NSZ-nek, hogy és van egy James Benford nevezdő fickó, aki a világon valószínűleg a legjobban ismeri az nsz hogyha a KGB-t nem számítjuk. Aki több állítólag nagyon jó könyvet írt az amerikai főkém szervezetről a 80-as évek elejével kezdve. Tehát egy viszonylag régen -e fog... az az évek? Elejét. Elejétől igen. Szóval elég sok mindent tud. perelt is iratokját, meg ki is adták, meg kezelték ellenségként, kezelték balátként, szóval mindent megtapasztalt, amit hátett. És neki az első, ami a puzzle be lesz, az továbbra sem érhető eleben, amit azért nem értem, hogyha valamikor el lehetne belőle adni most millió példányokat, akkor ez most van. És amit, ahogyha rákeresel erre és egy ilyen blokkus URL-ről megtalálható PDF, az, az egészen más. De PDF-et kiolvas, akkor már keresek tovább egy kicsit, és próbálok uh, még egy elkalózabbat megfelelő, megfelelő formátumban. Aha. De ez pont olyan, amiért annyira szívesen fizetnék. Hát igen de ha nem adnak rá lehetőséget, akkor nincs messze. Akkor így van, Cserébe viszont meg lehet venni a uh, Jonathan hú, nagyon hosszú nevű, mindegy, majd belinkeljük, nem megyek én embe bele, nek a The Center Holds című könyvét. Jonathan Alter egyébként, csak a linke van eszve, mindegy, ez én voltam. Uh, ami meg többek között a Obama választási kampányról szól, csak hogy az amerikai politikánál maradjunk. És ami nagyon jó előzetes jelent meg a, a Wild magazinban, és arról szól, hogy a, az Obama által felbérelt különböző gíkek, akiknek ki kellett volna fejleszteni a tökéletes szavazó, szavazatgyűjtő rendszert, ami segít a terepen dolgozó embereknek összedni a megfelelő mennyiségű önkéntest, stb. stb. stb. Az hogyan... hogyan vált ilyen fél megoldása és, és a szilíciumvölgyi büszkeség az hogyan vitte majdnem parkolópályára az egész projektet. Ez tök izgalmasnak tűnik, mert eddig csak a, a, a szép oldalát olvastuk ennek a sztorinak azért. Uh -huh. Úgyhogy eddig vannak könyvajánlók, hogyha valaki amerikai politikát szeretne olvasni, az, az most megteheti, úgy kalóz, mint legális verzióban. Jó, Közben azért vagyok így belassulva, mert nézem, hogy ez a PDF-ez átkonvertálódik-e korrekt módon, vagy jelentkezem. A századik adásban, élő adásban lopunk a könyvet, és addig Gabi az a meg bemutatóról szerintem, ahol minnyáján ott voltunk különböző kényelmi fokozatokban. Így van, ugye a hétvégén zajlott a könyvét, ami nagyon jó kis mondat, vagyis hát a hétvége volt a fő Hétvégén tetőzött Budapesten a könyvközpont. A -a. Igen, igen, köszönöm szépen, hogy segítettek. Egyébként itt most még egy kis kör, körbe a fő témának. Az, hogy én vasárnap is kimentem, és azzal szembesültem, hogy egyszerűen megközelíthetetlenek a menőstandok, és nehéz volt a -e könyveket megvásárolni, hozzáférni, vagy készbe venni, mert mindenütt törekedtek. Úgy olvastam, hogy, hogy rekord játogatottság volt, ahhoz képest, hogy néha ránk szakadt az ég, és, és lehet ám, hogy a Dóna vízellese is kellően csábító volt, hogy kívánjanak az emberek, de azért életől még nem persze a pénzt könyvekre. Mindeneset én is, rá, én rá... is jártam kint vasárnap, egyébként sok ember volt mindenhol. Nem lehetett elférni, például az árpát hídon mindenki nézve, hogy a mossál a várost a víz, után ugyanest csinálták a vörös téren is, csak ott könyvekkel. Igen. És az a tapasztalat is meglepett, hogy van olyan könyv, ami nem volt kint a könyv ha habár most jönnek meg, és ez a Szent Johanna Gimi kalóza, amelyet megpróbáltam körbenézve megszerezni, és, és nem, nem kapható már kint hmm. nem volt. Furcsa. Azért hát, tegyük én... hozzá, hogy nem könyv nélkül mentünk haza. Nem, nem, és élmények is begyűltek. Mi de már részt vettünk az könyve könyvemutatón, mindenki különböző előismeretekkel, előfeltevésekkel, bár erről nem tudok mit mondani, és ö, mindenképpen volt a fejénkben valami könyvemutató elvárás. Nem tudom, hogy ti végül beszereztétek -e a könyvet, én igen. Most én, meg a te, én a te kritikádra várok igazából. Okay. Majd Nem tudom, itt szerintem bővebben is érdemes megbeszélni, Jó. hogy milyen volt a könyvemutató és hogy hatott az én vásárlási szándékomra. Tehát az, a könyveutatókra főleg az adasztáról mindenki Általában el szoktam menni, és ez most már a harmadik, vagy fenetudja hanyadik volt. Volt a Catherine Valente, akkor a Lávi és hát annak lehet tekinteni a Hanura jani is, ahol vissza nem féltem be. És ez volt a negyedik. Nagyon jó, hogy magyar szerzőt adtak ki, nagyon jó, hogy ismerjük Juditot, is, és a téma is érdekes, szép is a könyv, és a könyv... Bemutató pedig, hát az csalódást okozott számomra, vagy nekem. E, és itt próbáltam megfogalmazni, mit várok egy könyv Persze úgy tudtam ezt e, körbelülni, hogy így húzogattam ki a hogy ezt nem, ezt nem, ezt nem. E, mindenképpen hasznos az, amikor, amikor a könyvhöz plusz háttéradatokat kapunk, a, a, olyasmiket, amiket esetleg én is után olvasnék de nem biztos, hogy lusta vagyok, tehát olyan információ... Hogy vágjak bele ide, hogy Igen. én ezeket a dolgokat valójában a könyv elolvasása után szeretném. Tehát nekem pont itt borult a dolog, hogy oké, okay, hogy jó megtudni többet egy könyvről, amikor már a sztorit befogadtad, főleg hogyha ilyen szép irodalmi dolog. És... Aha. Mert nem a könyvről beszélek, hanem hogy mondjuk a II. világháború történelme, az nekem tehát annyira nem vagyok abedni belőle, és, és egy frissítésre szükség lett volna ahhoz, hogy, hogy képben legyek. Ez, ez nagyon jól jön, de úgy, hogy a könyv tartalmát ne érintse. Tehát, hogy ne lőjék körbe, helyezze, legyen körülött egy olyan világ, ami, amiben a könyv befogadása az hasznos, vagy, vagy könnyebb de. De ne a, könyve, ne a könyvet bontszolgassák. És, és Bocsánat közben, közben szóltok egy pillanatra, Gabi, Sztálingádat sem körbe lőtték. Uh, uh. My bad elnézést kérek, nem tudtam ki, És akkor most visszaülhetsz. Igen. Tehát és erre volt egy törekvés, és nem csak itt, hanem az Adasztra másik bemutatóján, az oszman ahol meg meghívtak a Noár-ra foglalkozó filmest, újságírót, a közelkelettel foglalkozik, tehát olyan embereket, akik nem az Oszama könyvről beszéltek, hanem az Oszama kapcsán, mondjuk a, a, a műf, műfai elemek, vagy, vagy a, háttér, a háttértörténet szintén, de nem a könyv, és ezek, ezek hasznosakká válhatnak, és, és itt most nem váljtak azzal. te tudom, hogy te nagyon fájdalmasan érted meg ezt mondd el, nem, te... nem, először is nagyon hangulatos volt az egész a... ott a, a kekszel, meg a teával, meg a... Igen. a, a, a kis, Igen, a kis helyen együtt ülünk, dolog is jó volt, meg minden. Csak tényleg így, így a, ahogy elkezdődt az esemény, így a vásárlási szándékom az percről-percre csökkent. Először az tényleg hasznos volt, jó pofa volt, hogy így a történet. tehát az volt az első kérdés, ugye rögtön nem az írónőhöz, hanem ott a az újságíróhoz, aki, aki valamilyen oknál fogva ki lett választva erre a dologra, hogy ennek a ennek az adott időszaknak, ahol a könyv kezdődik, így a háttér történet, hogy hol járunk a háborúba, meg ilyenek. És, és tényleg így folyamatosan mentek bele a történet különböző elemeibe, kielemezték, hogy kik a főszereplők, hova tartoznak a frontvonal, melyik irányába, az arról szó volt, hogy férfiak, nők, és, és szépen lassan, most én nem fogom ugye ezt a hibát elkövetni, de a végére eljutottak oda, hogy, hogy nagyjából, hogy melyik marad meg belőlük, és mi, mi nagyjából a kimenetel a dolognak, és ugye ez egy fentezi dolog, abszolút egy ilyen valóságos környezetbe helyezve. Nagyon sokat a, erről a a misztikus részélő is a dolognak beszámoltak, és megnevezték azokat a dolgokat, amit nagyon szívesen ismertem volna föl magam, ahogy olvasom a, a történetet ebben a fantasy regényben. És eljutottunk a végére, hogy oké, okay, hát akkor ezt én már nem fogom minden elolvasni. Aztán volt egy ilyen kis megállapodásunk, ami, hogy te elolvasod és beszámolsz, hogy tényleg úgy szpojlerezték el, ahogy én értettem, vagy érdemes végig neki futni, de, de nekem, tehát konkrétan elvette a kedvem a, a könyv megvásárlásától, hogy az összes főbb ilyen elemét kielemezték unalomig. Uh -huh. Mit, mi az, amit egy könyvemutató adhat? Mert hogy ugye ott van a szerző, tudnak oda hívni embereket, másokat, szakértőket, meg ez a Kex, meg te, ez, ez jó, de tehát mi az, amit szerintetek az, hogy oda gyűlik egy csomó ember közösen? Uh -huh. Nekem erre van válaszom. Igen. semmit, semmit, teljesen értelmetlen dolog hogyha nem kapsz kedvet írásos anyagok meg borító, meg még egy ilyen őrült könyvtréler kapcsán, akkor a személyes beszélgetés még, még inkább nem ad neked szerintem kedvet ez az egész dolog, tök jó működött van egy, hogyha nem az újságíró beszélt volna folyamatosan, hanem néha-néha, tehát így az író nőhez ja, is oda is. kerül a, a szó, másrészt meg hogyha már mindenki, aki ott volt, olvasta volna a könyvet, és akkor közösen így kielemezzük. De figyelj, lehetett volna még egyébként olyan azért, ami, ami eladja a könyvet. Például felolvasás. Hmm. És nem a vége, nem a vége, hagyd tegyük hozzá. Nem a vége, nem a poén, hanem egy olyan részlet, aminek, aminek, amit van értelme kiemelni, ugyanakkor nem puffantja le a poénokat, vagy nem érezzük úgy, hogy lepuffantotta a poénokat. Uh -huh. Most arról eszembe jut, hogy ugye volt a könyvfesztivál, ott pedig uh, részt vettem az Ígék és Földiek könyvbe amit mások meg én olvastam neten, unalmasnak találtak, de ott úgy zelült az egész, hogy pont ez történt, hogy színművészek felolvastak részleteket, ezek ilyen kis blokkokkel tagolták a beszélgetést, és ott külön adó, az, az érdekessé tette a, besz, a íróval, a szerzővel a kommunikálást, hogy ő... Csóval mindent elmesélt, hogy ő egy másik országba jött, egy másik ö, olyan közegből, ahol igazából rákeresünk, és nem értünk egy büdös szót sem a Tehát, hogyha esetleg valaki angolul róla, akkor eljut hozzánk, de hiába van közelebb, mint a, a, a, a Egyesült Államok, nehezebben jutunk egy lengyel irodalom kritikájához, hozzá, és, és tök jó volt, hogy ezt így megosztotta, ha bár ettől még nem mindig volt érdekes az a beszélgetése. Tehát nagyon sok adatot tud adni egy ilyen könyvbemutató, és tényleg jó a felolvasás hatásos uh -huh. volt. Hát nekem, mint mondom, tök jól éreztem magam, mert együtt bandáztunk, ugye ez ritkán történik meg, és, és akármilyen környezetben jó pofad dolog lett volna, de, de tehát mint, mint könyvbemutató élmény abszolút szar volt. Úgyhogy én már nagyon várom a műsor végén, hogy beszámolsz a könyvről azt tudom, amikor elvisznek a Dervisház könyvemutatóra, az teljesen jól sikerült, igaz, nem volt ott a szerző, viszont volt egy egészen jó beszélgetés Törökországról. Még a szerzőről tegyük hozzá, hogy amikor épp szó, szóhoz jutott, nagyon érdekes, meg jópofa dolgokat mondott ugye az írás folyamatáról. Tehát én azt külön így ironikusnak találtam, hogy ahonnan én néztem, konkrétan egy oszlop mögé volt berakva. Nem tudom, ismertitek, aki ott a poronmester. Voltak, igen, igen, Kánai András. Kánai András. igen, igen, Kána Jöndrás. igen. Tehát ő, ő beszélt nagyon sokat, meg az újságíró, és akkor ott az osztop mögül néha szólhatott valamit az írónő és ez olyan ellenszenves volt összességében. Igen. Akkor ma, összefoglalva azért mondhatjuk, hogy szeretnénk a könyvomutatókat, és az sokat, különösen csak több szerzőt és több felolvasást és kevesebb spoilert. Sokkal, sokkal, sokkal kevesebb spoilert, please. <gül> Oké, okay, és akkor Spoilerek most szóval de menjünk tovább, igen. Yeah. Események, ez, ez általában a Gabi asztala. De most nem én kezdtem. De én most nem. Hanem ki? Hát, <gül> a... szervezte ezt a holnapi eseményt. Rám csak rám de Aha. mondjuk el akkor, hogy Holnap este 18 darab órától az Élesztő nevű helyen, ami a Tűzoltó utca 22-ben található, ha korábban a Tűndiagyár volt, a hármas könyveléssörözést található. Foglalt van, és ma július kérésére után néztem annak is, hogy annak ennél, hogy ez egy rendkívül is módon sörös kocsma, 17 darab csappal tartanak bort. Azt, van-e, azt nem néztem, és teljesen mindegy. Hogy, hogy bírom kivárni, mert úgy mennék. Mert csak egyet kell aludni. Mert csak egyet kell aludni. A, aki utólag, mondjuk, hétvégi hallgatja az adást, hát szori. Nem először. Annak, el annak elmondtuk múlt héten is. Igen, igen. igen. De nagyon-nagyon jó buli lesz, mert azért ez csak egy fontos mérföldkő, kicsit érzékenyünk el. Én már tarogatom könyveket a, a szemve előtt meg magad. Oké, okay, és akkor még egészen más eseményekről is beszélünk, ahol vagy ott leszünk, vagy nem. Igen, a, az egyik, amit ma detekteltem. Ez az érdekes folyamaton megy keresztül az Aquarium Club, mert hogy egyre több ilyen vásárban ott a Pálinka Fesztivál, Makaron Fesztivál, meg mindenféle van, de de ami számomra sokkal szimpatikusabb, hogy ugye ott volt ez a közös piac, mondjuk az átköltözött a Gödörbe, illetve a gardrób, meg a kultúrzsibi. Tehát ezek a használt utcok, csereberéje, hely, egészséges áramlása. És most egy új dolgot próbálnak ki, ez a Nagy Budapesti Könyv Légy ott, ami ö, piac. konkrétan június 29-én, reggel 8-tól 16 óraig lesz az akváriumban, és hogy ez most valami eseménynek a Részem, tehát, hogy lesz-e mellett valami, vagy csak, és kizárólag könyveket lehet csöreberélni, és tegyvjetett ki. Az, ennek még nem olvastam utána, de, de nagyon érdekel a dolog. Mitekel az, így... az is lehet egy-egy darab könyvet? Vagy csak akkor, hogyha Antikváriusban is van egy nagy ifaponyvád, amire leboríthat a cúccot. Hát... Ö ami, ami ha a gardrób mintájára van ez megszervezve, akkor ott asztalt lehet bérelni, és azt teszel ki rá, amit te akarsz, és az asztalt esetleg fel is tehát többen is árulhattak rajta. A lényeg az, hogy a végén kiperkeld az asztal bérleti díját, és, és csancsolgessél. És ebben az esetben én azt gondolom, hogy Kovács Pista és, és illetve a általános iskolai ö, ö, Mókuszors is kivélti a kis pakját, hogyha elveszik a 13 éves gyerekektől is a pénzt, szóval. én ebben reménykedem, nem láttam még ilyen adatot, tényleg csak a hipotézis, de amennyiben úgy működik, mint a gardrób, akkor korolat Egyébként, hogyha úgy működik, mint a gardrób, akkor ott is természetesen megjelentek jelentek azok, akik ö, ö, IFES autóval jönnek, de nem tudnak több asztalt bérelni, tehát inkább csak a mennyiség ö, nagyobb azon az asztalon, és kicsit profibök, és kicsit ö, kevésbé tartozik hozzájuk az a ruhadarab, egészen más, megvenni venni valakit, hogy ő most kifügyöd belőle, kihízott belőle, és, és most eladja, de egyébként szerette, szeretné, hogyha valaki jó, jó kezekben meg jó lábakra kerülne. Szóval ez, ez, e, túl, ez túl mély volt, Gabi, én azt hiszem. Ajaj, ajaj, ezt nem én lehet nem volt lehetsz, ez, De ö, talán de olyan, volt hogy már Volt már ilyen sikeres találatod, hogy ilyen polha piac -szerűen nagyon jó Könyvet találta? Hát ugye itt a múltkor meséltem az örült nőről, akit ott ja, Igen, igen, igen. Edőlevesben, illetve voltak már, voltak már jó, jó vásáraim. Tényleg az kell, hogy, hogy ne antikváriustól, mert ott ö, ö, tudják az árakat, és, és nem, nem, nem érzelmi értéke van, vagy nem pillanatnyi értéke, hanem nem akkor akar. Igen, nem, nem akarok. Nem is az, de van, aki csak ki akarja hozni a könyvét, hogy most vigyék el tőlem az pedig van ideje, tehát ő inkább a pénzt akarja megszerezni, Lehet, kö, ha... hogy kéne vinni könyveket, és utána kell nézni. Pecsában találtam meg egyszer a, a, a, a, a, a 18-as karikát. Ó, köszönöm. Lőviára pedig disznókodni szabad című versgyűjteményének fizikailag létező példányát, mert az interneten azért ezek mindenhol fenn vannak. Az egy nagyon ha. fontos, hogy minden, minden lakásban legyen, vagy minden háztartásban megtalálható. A magasabb polcokon ne rögtön a szem, szembe ötlő Szóval menjünk ki. Lehet lehene jó kis nyer, gyert meg minden 20 mesét. Figyelj, másnaposan szerintem ideális nem ilyen régi könyvek között böngészni. Igen, régi könyv szagott szagolgatni. De csak igen. óvatosan. Igen, igen. A másik, a program azt pedig éppen az adás előtt vettem észre, egy, egy Facebook ismerős ment rá, és így, illetve én lájkolója vagyok a, a, a, annak az oldalnak, az utazolvasónak, akik így fotózgatják az olvasókat a villamoson, és nagyon szép képeket raknak fel. És ez a lassú Budapest hét, ami mindennapra egy ilyen lassulós feladat, és az egyik nap június 14-én kezdődik, akkor az első kívás a biciklizés, de aztán van itt hasznosít, alkos ez a kapcsolj ki. Mennyire nem értek egyet szóval. Sohaz a fényre derül. Ez a, ez a slow mozgalom, ez tök szimpatikus mondjuk olyan országokban, ahol tényleg így pörög a biznisz, mindenki termeli a GDP-t és dolgozik, és nem áll -e, de hát itt a magyar társadalomban szerintem nem ez a fő probléma, hogy túl pörögnek az emberek és túl termelik magukat. Szerintem a FÁZD Budapest kellene inkább. Aha, hát mondjuk, hogyha uh, újrahasznosítás szemét, újrahasznosítás biciklizés, akkor az egyetlen biztos, hogy ez igazából a lelassulásról szól, csak inkább fel más életmód kipróbálásával viszont ami még tetszik, ez a reggeliz, ez tényleg nekem öröken, örök vágyam, hogy, hogy reggelet beüljek valami kávéhezbe, és úgy kezdjem a napot, hogy reggelizek, és ez ritkán adatik meg. Na de a lényeg, amiért ezt kiválasztottam, az a 19-ei nap de ez az, ez az olvas a reggel utazás közben, hát ez, azért azt gondolom, hogy nem sok ember van a hallgatók között, akinek tette volna meg, minden esetre, amiért jó, a rendezvény szervezői osztogatnak könyveket. A Kávin-Tíri metromegállóban lehet becsatlakozni, és, és azt nézem, hogy milyen könyvkiadók támogatták meg ezt, a, ezt, a, ezt az eseményt. Átér a HVG képregény, ULPU100, század századkérdő és a könyves blog is. Ezt, tehát bajran adják neked a könyvet, és azt olvasd. Ehhez kapcsolódó, hogy, hogy közben még egy, egy könyvet olvasok és hallgatok ezzel a Amazonos ilyen hangos könyv és e-book szinkronizálós dologgal, és nagyon-nagyon rászoktam elképesztően kényelmes, hogy tényleg mondjuk felszállok a metróra, akkor kapaszkodni kell, és akkor ott fülembe felolvassák, és akkor le tudok ülni a következő checkpointon, akkor onnantól olvasom a telefonon onnantól a szöveget nagyon-nagyon rá lehet erre szokni. Aki még nem próbálta ki, és van Amazon kontója, én azt mondanám, hogy legalább egy, egy érdekes könyvvel érdemes kipróbálni, mert rettenetes, kényelmes élmény. Még mindig nem tudom teljesen is elképzelni ezt, mondjuk most ezen a héten csak papírkönyveket olvastam, úgyhogy eleve hátrányal indulok. Hát abszolút. Oké, okay. beszéljünk könyvekről, mit szóltok? Beszéljünk könyvekről. Ez most tök jó lesz, és Ádám nyugodtan szóljál bele, mert ugyanazt a könyvet is olvastuk. Jó, mert utána nem kell legalább egyedül elmondanom. Szóval ezt ez ti ajánlottátok nekem, a, a, hogy, hogy mindenképp vegyem meg a könyvhét alatt. László Zoltántól az Egyszer Volt című regényt, ami valamiféle ilyen jelenkori fentezi, nem akartam rögtön az első mondatban mondani, hogy Neil Gaiman, Krón, mert szerintem az később kéne mondani, nem Ádám? De van egyfajta rá van <gül> Amit nem nagyon lehet figyelmen kívül hagyni. Én, nekem semmi elvárásom nem volt ezzel a könyvek kapcsolatban, meg, meg előképem, mert még nem olvastam az írótól semmit, és meglepődtem, hogy mennyire jól szórakoztam rajta. Volt egy ilyen félelme, ugye amikor ez van, hogy valamiféle nyugati formulát akarunk alkalmazni ilyen magyar környezetben, akkor túlságosan ez a, ez a lepusztult magyar rögvalóság tehát túl nagy hangsúlyt kap, hogy, hogy ezzel mutassa, hogy mennyire a magyar helyzetre van adaptálva az a fajta formula. És ez nem, tehát itt is voltak vicces dolgok, meg a egy-egy jó pufa dolog, amit már mindenki megtapasztalta a jelenkori ilyen e, építészeti minőséggel, amit a, ezek a gyorsan felhúzott, e, olcsó ilyen lakótelepül lakások nyújtanak, meg tömegközlekedés van benne, meg hivatalok, meg minden. De nem, nem, nem ez, a, ez a teljesen lepukant magyar valóság, hanem egy nagyon kedvelhető és felismerhető magyar helyzet, nem? Én. Egy mondat erejéig kötegednék csak. Aha. És azt is csak azért, mert ebben az adásban, meg ebben a podcastban már nagyon sok szó esett korábban is Békés Pálnak a két balkezes válaszlójáról. Neil Gamer még a bokorban sem volt, amikor a magyarok már urban fantasy írtak. Oké. Okay. És figyelj, bepótolom, hogyha azt mondod, hogy bepótolandul. Számon fogom kérni, még lehet, hogy megkeresem neked okay. a rádiójátékot is. Jó, akkor megígérem. <laughs> szóval a maga történet, én úgy érzem, ugye nagyon friss még nekem ez a legutóbbi Neil Gaiman élmény, a Anansi Boys kapcsán, hogy ott azért valahogy mindig egy ilyen nagyobb tétet érzett az ember, meg így, így súlyosabb volt a történet, az eléggé egy ilyen habkönnyű sztori, nem ez az egyszer volt? Nem a világot mentik, nem az a, a szétszentség. Meg. És ami még nagyon tetszett, panaszkodtam az R&C Boys kapcsán, hogy a főszereplő az túlságosan lúzer, tehát az első felébe a könyvnek többször legszívesebben felpufoztam volna, de hát mindenki más megtette a könyvbe. És itt is van egy ilyen szerethető főszereplő, de korán sem annyira lúzer. Tehát azért ilyen, még a lányok is vonzónak találják, és azért van munkája, ami még valamennyire érdekli is és nagyon sok furcsa helyzetbe kerül ez a főszereplő srác, de, de, de azért működő karakter, aki nem teljesen végig szerencsétlenkedje a történetet. A, ami nagyon tetszett, az az, ugye miért mondjuk mindig ezt a Neil Gaiman dolgot, hogy mindenféle ilyen mese van beleszűve modern környezetbe bepasszintva, és akkor csináltam ilyen kis listát magamnak, hogy ne nevettem nagyon. Az egyik, hogy és ez ilyen nagyon picit spoiler, de talán ennyi point lehet, hogy, hogy kap hamuban, hamuban sült pogácsát a főszereplő, és, és annak is varázs ereje van. Aztán e, óriások vannak, aztán mindenféle Balaton körüli legenda, ami nagyon tetszett, óperencián túl ugye az is előkerül. Nagyon jól próbálja valamiféle rendszerbe belerakni ezeket a dolgokat az író, és látszik, látszik hogy, hogy itt-ott erőltetni kell, hogy az a, a, a dolog, de működik. És a, a történet is összeáll valamennyire, szerintem rengeteg humorban benne, és aki így a science fiction kultúrát kedveli, az pedig különösen talál mindenféle ilyen uh, vicces, gyöngy szemeket magának. Igen, nagyon lett benne szeretni azt, ami nagyon az elején bukkan elő, a, de legalábbis nagyon tetszett a, a egy kis gömböc. Aha, szenzációs. Ott, ott, ott nagyon kacaktam. Illetve a másik, hogy, hogy úgy van benne egyébként a folytatás lehetőségebe az egész történetben, hogy, hogy nem a folytatása következik a regénynek a vége, meg nem a vége az első résznek az érzés. Aha szereplők szerintem legalább 5-6 olyan mellékszereplő van, akit nagyon meg lehet kedvelni a történetbe, és visszatérő karakter valóban lehet. De, de tényleg nagyon jó ilyen, ilyen light humor van az egészben. Nem, nem ez a hangosan felnevető, de tényleg így, így strandon olvasni, most nem is tudnék hirtelen jobbat ajánlani. Igen, és tényleg az, hogy László Zoltán, én több mindent olvastam már tőle, Ö, először vicces úgy istenesen. A hiperballadában voltak olyan, olyan részek, ahol felkacagtam. Kezdve mondjuk, amikor az árt internet, tehát van egy ilyen párt által vezérelt internet benne, és, és valaki egy, egy félmondtott beszúr a szövegbe, hogy, tehát, hogy nyugatiak is megcsinálták, de bárki bárki csinálhat, micsoda a kupleráj van ott. De, de az, hogy folyamatosan egy regényen keresztül mindig egyre jobb poénok jöjjenek, olyan még nem volt nála, nem ez volt eddig a, a zsánere, és ezt képest tökéletesen művődik. Egyébként a, a, a hossza is pont jó, nem? Tehát ezt még úgy lehetett volna elmondani, hogy, hogy ilyen vaskos fentezi könyvet csinál belőle, de ez ilyen, nem is tudom, 250-260 oldal körül van, így emlékeim szerint, és így pont egy-két leülésre végolvassa az ember, és jól, jól szórakozik vele. Aztán még így annyira, valahogy így benne maradtam ebbe a, ebben a fentezi világban, és most a hangos könyv, meg i.i. Meg könyv alapon a The Golem and the Genie című uh, amerikai könyvet olvasom, és lehet, lehet, hogy még rajta is maradok nyáron ezen a témán. És nyárvigére megnőnek a füleid, meg minden. Ha. Ha. Hát nem ilyen klasszikust olvasők. <laughs> szóval, hogy valami, valami, valami, valami, valami, szetek, amiben sárkányok, valami Amiben sárkányok vannak, és középkori ruhák, az no -go. Ez a dsinis dolog is a, az 1800-as évekleges legvégén játszódik Amerikában, úgyhogy. De akkor át is adom a mikrofont gavi Oké, okay. és rögtön azzal kezdem, hogy, hogy hazudtam, és nem fogok beszélni az ingókövekről. <síns> <síns> De nem, nem titkolom. Az az oka ennek, hogy nem fejeztem be, és, és nem ilyen, Egyszerűen most, pont amiatt súlyos felelősség miatt, amit remtett Baláns, emiatt nem akarok fél munkát végezni. Egyszerűen nem volt most ezen a héten a különböző munka, belsűrűsödések miatt nyugodt időm olvasni. Csak ez a könyvfétre kirohanás, és két olyan könyvet olvastam, amik szó szerint két óra alatt <gül> elfogytak. Az egyik az a megfrissebb uh, szívem, a Megri és a Fremand lány, ami pontosan azt hoztam, amit vártam, tehát uh, semmi meglepetés, semmi döbbenetet, semmi megreszkódtatást, hanem azt a nagyon kellemes Megri olvasási élményt, amikor uh, ott van körülötted a, az íra, ott van körülötted az időjárás, a, a kocsma, ahol mindig megfigyelő a az ételek felvillannak, különböző karakterek, akiket minden egyes párbeszéd egy újabb vonással egészít, és nagyon minimális leírásokkal dolgozik, mindig megréháll. Ezek a párbeszédek, ezek a, ezek a furcsa egymáshoz viszonyulások alakítják ki a karaktereket. De maga a történet nem egy nagy dur. Mindenképpen érdekes az, hogy merre kanyarodik és hogyan alakul itt a bűn és bűnhődés kérdése és megérte a bűn vagy sem, de nem volt rossz, hanem nem azt mondom, hogy az első tízben benne van nálam. Tehát nem igazából, amikor egy ilyen nagyon-nagyon sokat termékeny szerzőnek, még van olyan könyv, amit nem adtak ki, akkor mindig megfordul a fejembe, hogy ennek mi lehet az oka. Tehát, hogy miért van azt az egyik könyvét kiválasztják, a másikat nem mi alapján, teljesen rejtés számomra, mert amit én vettem 500 forintért a könyv héten, az jobb megrék. Fú, most ezt nem is tudom. Tudod, hogy már annyi van, hogy el kell kezdenem olvasni, hogy eszembe jusson, hogy melyik. Most lehet, hogy azok novellák. Még az, az arra nem vendégszak. Ne. De, de 500 forintért, tehát bármelyik hogy meg megéri az 500 forintot. Amennyiben persze nem a szímenon kiválasztott bevásárló listái és garancia egyei című Hát de Egyébként tényleg ránéztem azt mondja, négy történet. Hát igen. Gyanús. Ezt benéztem. Na Nem jó, baj, akkor... elolvasom, elolvasom. Kihozom Szer... 500 forintból amit csak le. <hállt> vissza, vissza Visszaveszem én a születet, és neked majd megréregényt, ami, ami erősebb. Ma uh... elkezded, akkor el tudod csendcselni <hállt> Hát, de ez még odébb van. 29-én de addigra össze legyűjteni. Csináltunk hármas könyvedéstangot. Könyvek, amiket nem szerettünk meg. <gül> és... A stand mögött ott kell állni. Az a egyetem problémám vele. Hát olyanokat kell, olyan könyveket, amit gyorsan elvesznek. És rövid ideig kell ott állni. Na de tovább folytatom, hogy mi az, amit még sikerült ezen a héten és olyan szinten nem volt ide, hogy szó szerint ma, amikor hazajöttem 6 óra után, akkor kezdtem elolvasni ezt a kis vékonyka kötetet, és sikerült hogy előtt be is fejeznem, miközben még a macska is abajgatott. Ez pedig Arthur schnitzler a tágra zárt szemek című kötet, ami csalás, szintén megint csalás, mert hogy ez, ennek nem ez a címe, hanem a, a, hanem ezt a film miatt jelenítették, e, tehát rakták rá valójában Álom novella, novella a címe is, és természetesen Nicole Kidman az mindenképpen szerepel ezeken a tök könyv borítóján is, hogy eladja. Hát, ez egy rövidke kis hosszú novella, a fene tudja, hogy micsoda, és e, 1926-ban jelent meg, tehát elég patinás már ez a darab, ehhez képest... E, kellemesen ö, frissnek tűnik egy ö, házaspár kapcsolatára. Azt mondták, a filmet egyébként? Több nem, család. nem rémlik. Aha. Maga ö, Nicole Kidman és, és Tom, Tom Cruise? Igen, Talán. igen. Tehát, igen, tehát ők akkor még házastársak voltak, és ők szerepeltek benne, és hát én arra emlékszem az összes reklámban egy ilyen erotikus, sőt annál még erősebben szexuális jelenetek, ezért aztán valami egészen más elképzelésem volt ebb. Különösebben nem, nem motivált arra, hogy beszerezzem. A könyvhétem viszont kint volt 500 ér az állványos könyvek között, és hát így igazán nem lehetett ott hagyni. És milyen jól jött ezen a megszorulós időben. És egy fiatal pár vagyis hát számunkra már ma, ma már ezek a korok fiatalnak számítanak, harmincosok. Valójában már egy kisgyerekkel jó pár éve együtt élnek, jó egzisztenciális viszonyok közepette, és egy, egy, bál, egy bál, bál élmény kapcsán így felszínre bukkannak olyan, olyan gondolataik előben jesznek a tudata, lesügyesztett tudatalatiból, mi szerint milyen közel van az, hogy másra tekintsenek, hogy mással foglalkozzanak, vagy más megérintse akár egy pillanatra is. És ez a, ez nagyon ez az, amely egy kicsit megkavarja az egész házasságot, és, és mind a feleség, mind a férj valamiféle élmények, élményeket él át, ez alakítja őket, aztán, aztán kérdés az, hogy a végére ebből mi ki. Nem fogom elmondani a történetet, ha bár nem feltétlenül a történet a lényeg, de ezt tudni kell, hogy, hogy, hogy uh, Schlitzner az... Uh, legalábbis nekem azért le, hogy, hogy vagy jóban is volt Freud, de mindenképpen beépített ezt. a pszichoanalízis az nagyon fontos szerepet játszik benne. Tehát a, a tudatalatti, a szimbólumok, a, a fontos momentumok, a kapcsolódások az ember életében, azok ebben a történetben is nagyon-nagyon fontosak, és ezért ez a 120-140 oldalas kis vékony könyv nagyon sűrűvé válik, miközben másfél óra alatt elolvasható. Ö, szeretem az olyan klasszikusokat, amiket aztán feldolgoznak filmen viszonylag flissiben, tehát, hogy ö, közel van még a filmkészítés dátuma hozzám, és azért nem kínos nézni, mint a, a logán futását, hogy hogy... Misoda? Miért az egy egészen jó hát film? Nagyon jó film. Én szerettem, de voltak olyan, tehát hogy el kellett felejtenem az eszközrendszerét, mm -hmm. hogy akkoriban ez volt, a, ez volt, a, amit tudott a film, és, és persze el is tudtam, de amikor, amikor gyengébb pillanatok voltak, akkor igenis látszódott ez. Sajnál a pszichonalizissel, hogy egyébként így. holnap majd egy sör mellett még beszéljünk. Jól van, rendben. Mindenesetre most így kíváncsi lehetettek, csak egyszerűen nem érdekel Nicole Kidna és Tom Cruise jelenete, tehát hogy bár állítólag a, a bizonyos jeleneteket annyiszor vettek fel, addig kínozták a szereplőket, Stanley Kubrick, hogy, hogy hogy már igazi mélységes feszültség volt a kettőjük között, amikor, amikor aztán tökéletesen hozták a pillanatot, tehát lehet, hogy, hogy ez a fajta rákínzás, ez, ez, ez jó a filmben is, de de akkor most ez egy jó könyv, tehát azt nem, nem jött le nekem. Nem, nem tudtam eldönteni. Egy olyan könyv, amit tök tehát, hogy jó, jó, hogy meg volt, Jó, hogy megvolt. Nem, ö... nem tűnik az a gondolkodásmód idejét múltnak egyáltalán? Nem, mert nem. Nem, nem, tehát nem, a, nem jött tett egy az egyben, hogy ez valami ö, pszichoanalitikus könyv. Inkább ö, a pszichoanalizis segít. Hát, a törtében vagy nem, nem jelenik meg, inkább csak bizonyos momentumokra egy kicsit nagyobb súlyesik, és, és talán azért, mert éppen akkor jutott be az emberek, a kultúrli emberek tudatába, hogy van ez a pszichonalizis, vannak ezek az új fogalmak, amelyek azért hiába cseréltek le mindent, azért alapfogalmak kell a pszichológiában, és, és ezeket elkezdték használni nagy örömmel, vagy, vagy rácsodálkozni, rá hogy ez is fontos benne de szá, tehát semmiféle pszichanalízis nem jelenik a műkönyvben de, de mondjuk például az álló álom, az álomban történt dolgok azok megjelennek és akkor az átos per egyik tag a másik pedig nagyon-nagyon megsértődik rá és, és hát pedig az egyik teljesen őszintén mondott el egy álmot ha jó van, Ádám. Nem. Olvassátok el, megért másról orrágy hm. Oké. Okay. Még nézem, amit bután a monitor akarom én ezt egyetlen olvasni. De mivel ezt nem kell megválaszolnom, ezért nem is várjuk meg azt, hogy eldöntsem. Mert én a még le... egy könyvhetes könyved. Igen, a László Zoltának az egyszer volt a mellett, amit tényleg mindenki most azonnal vásároljon meg. amellett elolvastam Miki a Jónás, Jonas és a szürke hadsereg című, ifjúsági trilógiájának első kötetét, amely amelyet 29-én eladok, vagy hamarabb, vagy keresek valakit oda lehet ajándékozni, vagy ilyesmi, amitől nagyon féltem az előző adásban, erről beszéltem is, hogy hogy rossz előjel az, amikor valaki Asimovat emlegeti, és elkezd science fiction-t írni. leereszkedő, jellegű. És a rossz előjelek azok rosszra, kihez vezettek, nagyon utáltam voltak olyan ötven oldalak, amikor lehetett használni, de alapvetően olyan, mintha egy Asimov regénynek megmutattak volna távolról egy egy doktorovot, mondjuk. Úgyhogy vannak benne hekkerek, meg anonimus csapat, de de ilyen rigolyás, de mégis szerethető fehérköpenyes tudósok, és, és kockán gondolkodó katonák is, és az emberiség háborúban áll valakivel, és lent nagy elnyomás van, 84 szintű rendszer, és ebben kettőt megoldja a világ összes problémáját egyszer csak. Hmm. Vagy legalábbis neki kezdenek ennek. És, és olyan béna az egész az igazság. Um, van egy olyan jelentés, és akkor ez, ez szerintem úgy leírja nagyjából, hogy mi a problémám vele, hogy a, természetesen mindenki, mindenki próbál valamit elkelgetni, hogy ne csak a... Államilag engedélyezett katolikus zenét lesse hallgatni a tableteken, ami a jövő eszköze. Ö, és ezért letöltenek ilyen most már betiltott, de régen még menő dolgokat, és így egy egymás között a fiatalok, Skrillexet például, mert az a nagyon politikus múltbeli zene, és az mennyire jó. Hmm. Oké. Okay. Húzom a számat, nem jóna, szóval szar. Aki szeretné, az próbálkozzon meg vele, nézem bele a könyvesboltba, olvassa az elejét, a könyvesbolgon azt hiszem fent van az első fejezet. És hogyha ez mind nem beszéltele akkor hát Isten neki vegye meg a hármas könyvelés nem ajánlja. Illetve azt az egy saját példányt ajánlja. Igen, az bárkinek nagyon szívesen, persze. Oké, Én szeretném elolvasni mindenképp, tehát kiadnék a kezedből. Viszont holnap megszabadultam tőle, Istennek hála. Ja, és folytatás folytatása következik, kell lesz vége. Tehát nagyjából lenyomják az entert és uh, utolsó lapon járunk. Hmm. Ja, akkor viszont holnap hozzatok mindenféle könyvet cseréle. Például én bevállalom ezt a Arthur schnitzler -t. Jó, meg visszak egy, egy, egy, majdnem azt szerintem, hogy megint, de meg Rét. Oké. Okay. Jó. közül, ami de én nekem az egész egy folyam, amiben mindig csak becsatlakozol, de hát ha egyenként is rá lehet kaptani is én és te, és, és, és, és te mit hozol Balázs? Én magamat az sem kevés komolyan jeladogattalak kaptunk, igen mindenképp átnézem a könyves polcom, azt megígérhetem jó, hát hozzál azt a megrét, ami, ami novellás, hát a kell. Nekem az is tehát hogyha bejön a megrék, akkor... akkor Megmondom, akkor... ezt az angol bankset föl tudom ajánlani, ez a Vit című. Ha valaki azt kéni. Egyelőre most van még mit olvasnom. <gül> okay. Viszont akkor könyvek tudjuk offline is csinálni, felvettük a századik adást. Hát oh. még azt hiszem, ha látom. Búcsúzzunk, és nyom, nyom meg a stop gombot, okay, hogy lesz okay. p 3 belőle. Szépítő alnásnak. Igen, igen, mi azt sziasztok!